«Хто там заважає?» «Ндо Сольмі?» «Ну хто там заважає До сольмі ну «Ви що, не чуєте?» «Хто там біля входу подає шипуче сі, яке не є домінантною у моїй музиці?» «Ви справді не чуєте?» «Якийсь нахабний таксист сигналить перед самим храмом Мельпомене». «Ремі до?» «Та підійдь же Августина, проженіть його!» «Це він умисне!» Це диверсія проти мистецтва. І, що так скажу, саботаж. «Не чую», – відворкнув Августин. «Гершкова шкапа у вухо мене копнула, коли я був ще малим. І ви працюєте в театрі?» Втім, на сцену вбіг місько два пальчики. Копач спрямував на нього сніп світла. «Видатні мужі!» Вітаю вас, розшаркався місько. Августина, трохи менше світла, досить. Та не відводьте прожектора, о, тепер добре. Кохані друзі, хочу з вами поділитися великою радістю. Ви чули, який божественний звук? Найкраща нота в багатоголосному оркестрі нашого сьогодення? Сурма прогресо, що то не дає нам зачерствіти в сірій прозі буднів? «Гобой», який кличе освітле світле майбуття. «Це сирена Фіата. Милі колеги, я нарешті отримав машину, тож прошу вас вийти поглянути і належно оцінити. У кого є фотоапарат?» «О, кого я бачу, Несторе, яке щастя, що ти не поїхав. Я ж тобі говорив, завтра, пардон, післязавтра їдемо до столиці». Августин почухався в потилицю. «Гай-яй, я ж поклявся Кароліні, що сьогодні не вип'ю ні келешка, що вчора випив і за сьогодні, а тут, як той казав, маєш ж віз і перевіз. Шановний км-касири», касире, підвів голову Паламарський до прожекторної будки, «Наш конференсьє п'є тільки настойки з гірських трав і ще фріч скока». «І пепсиколи, ви нині прийдете додому, тверезий, і в знаменитому тонусі». А копачеві сказати правду і не хотілося чарки. Весь день у театрі перед очима в нього стояли гарматії, закатовані гестапівцями, і Нестур, який плаче над в'язним, і Стефурак, і Страус. «Чогось не домовив старий, щось мав би ще сказати». Історія та ніби зсередини розпочата. Думки Августина весь час кружляють, мчать. Він добре знає, що десь є початок цієї історії, наче сам пережив її, а згадати не може. Добре, що Нестор не поїхав, треба з ним про це поговорити. Але як зачепити його на таку розмову? Може б і справді зачаркою? Та хіба від такого, як місько, діждеся? Августин відвів прожектор, залишаючи конференсьє у тіні, бо, як той казав, пустому забагато честі. Світло впало на Марту, що застигла і напружена стояла поруч з Бадором, Постролуцьким. Міськові відібрало мову. Він хапнув ротом повітря, мов риба на березі, і лише за хвилину спромігся вимовити. Марто! «Ти тут?» «Тут я, Михайле Аполоновичу», – відповіла Марта крижаним тоном. «Тут? Вам дивно, що я між людьми?» «Ні, ні», – місько віднайшов раптом дармове. «Я радий, я безмежно радий, адже, як сказав поет, дійсцвітільний талант до да слави». «Мартусю, я сам хотів тобі сказати, щоб ти, тільки не знаю, де мешкаєш». Він підбіг, намагаючись схопити Марту за руку. Вона ж висока і горда відступила назад. «Ти репетируєш, Маклено?» «О, я не сумнівався у твоєму таланті». «Так, Люба, я хотів тобі сказати, що вже всі домашні клопоти позаду. Я отримав нарешті фіат, чи, як її називають, жигулі. І тепер мистецтво житиме, хоч би загинув світ». Ми зможемо віддати весь час благородному служінню мистецтву. «А ще ж нема ескалатора!» – просідила крізь зуби Марта. «Ви, шановний, їдьте собі на своїй машині через терне дозірок, як полюбляєте висловлюватися. Але без мене!» «Як той казав, з Богом Парасю!» – почулося з прожекторної будки. Місько підійшов у притул до Марти і, приклавши човенцем долоню до рота, зашепів: «Невдячна! Тепер ти на сцені, тобі дають ролі, а ким ти була, поки увійшла в мій дім, селюшко? Хто б про тебе знав, якби не я забрав тебе з сільської глухомані в місто? Хто б подивився на тебе, дівку у фалдованій спідниці, якби не я вивів тебе на онтоложу?" в сукнях, шубах, золотих кліпсах і перснях. Місько говорив свистячим шопотом, та на сцені всі чули, і Марта від сорому затулила обличчя долонями, а конференсьє не вгавав. «Хто це зробив? Він?» – призирливо зеркнув на Остролуцького. «Ось донині носиш мій браслет!» «Згинь разом із своїм браслетом, погань!» Почулося гнівне з прожекторної будки, і всі сторопіли, бо ще ніхто не бачив Августина сердитим. А він таки сходив униз. Люди добрі, бо вже на світі гарматій. Та чи ж то він за твої браслети віддав життя? Августин зійшов на сцену, схопив марту за руку, відшипив дорогоцінність і підходив до міська. Той відкочувався до куліс, заслонявся руками. Паламарський прийшов на допомогу міськові, узяв його за плече і штовхнув поперед себе до виходу. «Що так скажу? Фініта ля комедія, Як казав великий Леон Кавалло, міську, сідай за руль і жени на всіх вітрилах. «Воленс-ноленс!» – сказав місько, на ходу повертаючись до Нестора. Бери мене в столицю, колего, бо сам бачиш, мені і немає чого тут робити. Життя дало тріщину. Услід за ним забрязкотів по мосту золотий браслет. Конференсьє вихопився від Паламарського. На гинці вибіг на сцену, підняв дорогоцінність і зник. Глуха тиша зависла в театрі. Тільки пучок світла з прожектора Безцільно блукав по кулісах. Згодом здобувся на слово Остролуцький. «Якби я десь прочитав про такого негідника, сказав би, вигадано». «На жаль, таких у книжках обминають, мов п'яного серед вулиці», додав Нестор.